بسم الله الرحمن الرحيم المنكر حديث المنكر ستاوي لقد تاسل کتابونو کہ منکر و اذا كان سبب توعني قالے سبب د عیب پراوی کې فحش الغلته ډېره غلطي او کثرت الغفله يا بينتهه غفلت وي او الفسق يا پد کې فسق او فجور دي او دایو سبب درې موصلو رمو پینځم هم حدیثه یسمی المنکر نو د دې حدیث تا بیا حدیث منکر تعریف لغوی او اصطلاحی د حدیث منکر څه ده وی لغتا هو اسم مفعول منکر د لغت په اعتبار اسم مفول له من الانکار د باب افعال نہ ضد اقرار د ضد ال اقرار د اقرار ضد د اقرار و خبر اقرار و انکار و انکار اصطلاحا د منکر تعریف سره وي عرف اولماء تعریف کرے علماء او دا حدیث د منکر بے تعریفات متعددتن پگنو تعریفون سر اشاروها تعریفان مشعور پک دو تعریفون دی وہو ما وغدادی والحدیث اللذی فی سنادیہ رابن فحوش غلطہو داغ حدیث سے یہ پسانت کی دا سے رابی چیا غټه را غلطی کړ او کا صورت یاد هغه غفلت زیات او زوا حرف فسقه یاد هغه فسق فجور خار ویاذ تعریف ذکره والحافظ ابن حجر واذا تعریف لمحافظ ابن حجر رحمه الله ذکر کړي وانسبه لغيره او منصوب کړی دی بل چات ها ومشى على هذا التعريف ويتلد دي دي تعريف پسي البيقوني في منظومته علامہ بیقوری رحم الله پخپل نظم کې د بازي علما او د ژبي اهل لغت بازي خبرې پاشارو کې جوړي وګوره دا کوم مصطلحه ده چې تاسو وایي دا علما او پاشارو کې ذکر کړی دی ناغدا شي وي و منکر الفرد به را وین غدا غدا تعديله لا يهمل التفردا منکر حدیثا غده چې دا غیراوی یا او تنهاوی او دا غدال داسی وی چې دا غه تفرد څوک نه تفرد سننه قبلی گنا دا یو تاریف دین تعریف د دا منکر دار او ما رواه الضعیف مخالف لما رواه الثقه منکر حدیث دته وی چې ضعیف فراوی او روایت کړي خو مخالف د داغه چې داغه روایت ثقه کړي نو ګور په منکر کې قید خلاف د ثقه معتبر دی تاریف هادا تعریف هو الذی دا تعریف هغه چې ذکر کړي د حافظ ابن حجر رحمه الله و اعتمده و پدې باندې شکړه و فيه الزياده عن التعريف الاول ادي په تعريف اول وهي قيد مخالفه الضعيف لما رواه الثقات اغه قید د مخالفت دی او ضعیف راوی دی دا هغه چې د هغه او ثقات روایت کړي بس کو اګه بس کوی نو ټیموب نشته نو اغه واسه په غوڼه شي کوچې نو روغره و دي سي